Matumaini yangu msikilizaji kwa afya yako ni njema. Na karibu katika kipindi chako ambacho kukuletea makala mbali mbali za uchunguzi katika jamii. Wiki iliyopita tulisikia kuhusu vikwazo navyokabiliana navyo mkulima wa kawa na kushindwa kunufaika na zao hilo mkoani Kagera. Makala yetu leo inaangazia namna viongozi wa almashauri wanavyosimamia na kuendeleza kilimo cha kawa pamoja na changamoto zinazowakabili. Mtayarisaji wako ni mimi Nicola Ngaiza, Karibu msikilizaji almashauri mkoani Kagera zina muongozo wa kutumia asilimia ishirini ya makusanyo ya kawa kwa kuhakikisha mkulima anazalisha kawa bora, kutunza shamba kwa kuweka mbolea, kuoa mibuni iliyoshambuliwa na ugonjwa mnyauko fuzari, kuvuna na kuanika mavuno kwa kuhakikisha yasiguse udongo. Kupitia utaratibu huo, halmashauri hizo zimepiga marufuku mkulima kuuza kawa yake nje ya nchi bila kupitia kwa wanunuzi wanaotambulika kisheria ili kufanikisha udhibiti wa mapato yatoka nayo na kilimo cha kawa. <tipos> ha, hapa? Nazungumza na afisa kilimo mkoani Kagera Edwin Vedastusii pamoja na afisa udhibiti wa kawa wa ileani Muleba Daudi Kingu na tapita Solomoniye kutoka juu ya usimamizo muongozo huo. Mkoa unazipa una almashauri muongozo gani mm -hmm. wa kusimamia uzalishaji wa kawa? miongozo ya kwa mfano Hali mshauri wangu inatakayo itenge asilimia labda 20 au asilimia kadhaa kwa ajili ya kile kinachopatikana kutoka kwenye kawe mezeni na kirudisha kwa ajili ya kuendeleza zao la kaao. Hmm. Umeona? Hmm. Kwa sisi sisi ukoaga tutoe miongozo au kuna miongozo ya serikali. Umeona kwamba serikali imeweka kabisa na alimashauri wenyewe unakuta na miongozo yao. Lakini sisi kama mkoa kazi yetu tu ni kusimamia ili miongozo hiyo tayari. Ni kilimo magiaji na ushike katika halmashauri la misheni. kwa habari ya kilimo cha chakaao kama tunavyojua kwamba ni moja kati ya mazao makuu ya biashara katika wilaya yetu. Hamka kati mkubwa ambao tumekuwa tukiufanya ni ya kuhakikisha kwamba wa wakulima kwanza kujua ni nini wanachotakiwa kufanya ili kupambana na ugonjo. Mpaka sasa hivi hakujaa na dawa ya kuweza kutibu. Kulima, kwa hiyo wanachotakiwa ni kuhamasisha wakulima kuhakikisha kwamba kuna kuona usafi kwenye mashamba yao Lakini Laki. Laki. Laki, pia tunahamasisha wakulima kupanda miche bora ya ka michebora kawa ambayo tunaamini ikiwa ni michebora pia itakuwa na ukinzani katika magonjo. Tunachofanya tunashirikiana na takrima. Uzalishaji unakwenda sambamba na masoko. Kama watu wanazalisha lakini hakuna masoko ambayo tunasema ni ya uhakika au reliable. Moyo wa mkulima uzalisha wanashuka. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba tunahamasisha wanunuzi binafsi wajitoe kununua kawa katika almashauri yetu. Hayo ndiyo mambo ambayo naweza nikasema. Kutokana na, Kutoka na mnyauko uzalishaji umepungua. Ndio. Yeah. Biblia ni kiasi gani kimepungua cha uzalishaji pengine? Tukisema kiwango cha uzalishaji kimeshuka, tunakwenda kwenye hasa kwenye suala la kiwango tunachokipata katika soko halali. kwamba kama kahawa ikizalishwa kulingana na kiwango tulichokawa tulimina hekta tulizonazo, na tukawaweza watu wakaweza kuuza kwenye njia sahihi, tunaweza tukafika hapa. Kwanza ni Daudi King. Sisi kama walimashauri tuna maafisa kilimo karibia kila kijiji lakini alimashauri ina kata tatu zina maafisa kilimo katika kuendeleza wakao maafisa ugani wao na wanatoa elimu kwa wakulima lakini bado alimashauri inatoa nguvu inagawa miche kwa wakulima kila mwaka mkulima anachangia kiasi kidogo cha pesa lakini asilimia kubwa inanunuliwa na alimashauri kwa jumla ina wa wangapi alimashauri kwa sababu inaendelea lakini tunakaa ambazo zinajihusisha na kilimo cha lakimoja 1890 na 10 Kawa inaingiza kiasi gani cha pesa kwa mwaka ikilinganishwa na mazao mengine? Kwa halmashauri ya Mleba Kawa ni zao la pili kwa kuingiza kipato baada ya uvuvi. ambacho ni kiasi gani pengine kwa mwaka? Kika, Kama sasa hivi hatujafikia mwisho wa mwaka ni takribani milioni 325. Ishina, ishina Kupitia makusanyo sasa yanayoingia serikalini halmashauri <coughs> inafanya nini kuendeleza wakulima wa na kusimamia maslahi yao? tunagawa micha kwa wakulima ambayo tunauuzia tuna wananunua kwa bei nusu kwa mfano kama mche unauzwa 500 hali mashauri ina, inachangia hamsini na mkulima anachangia 250 mkoa wa kagera kaskazini magharibi mwa tanzania kilomita 1700 kutoka jijini dar es Salaamu, ni wa kwanza kwa uzalishaji nusu kahawa yote nchini tanzania ninazungumza na afisa ubora wa kahawa wa bodi ya kahawa kagera bwana jerard mrai Akieleza aina ya kahawa inayopatikana mkwani humo. Kahawa iliingia Tanzania mwaka 1883. Kwa mkoa wa Kagera tuna aina mbili za kaomba ni Robusta na Arabica. Lakini kitalama kwamba arabika ya Kagera ni arabika ambaye ni ngumu tofauti na mikoa mingine ambazo wanalima arabika ambayo ni ni laini. Na iliingizwa na wahamisionari wa dini ya Kikristo. Meneja wa kiwanda kikuu cha Tanganyika Instant Coffee Company Limited Tanika mjini Bukoba ambacho kwa mwaka ununua jumla ya tani elfu moja ya kawa kutoka kwa mkulima ushirika na mnadani Leonidas ishansha anataja namna wanavyonunua kahawa hiyo Tanika tunapata kawa ya kuzalisha kwa njia tatu tunaipata moja kwa moja kutoka kwa wakulima na njia ya pili tunaipata kutoka kwa vyama vya ushirika na njia ya tatu tunanunua moja kwa moja toka mnada wa unaoendeshwa na bodi ya kahawa Tanzania unakuwa na makao yake kule Moshi sasa bei zikoje tunanua kwa wakulima kahawa ya maganda kwa shilingi tatu kwa kilo moja na kahawa iliyokobolewa kwa shilingi saba kwa kilo moja ushirika wanatuuzia shilingi 2800 kwa kiomo kulepo wa magendo kuna namna ambavyo unaathiri kama uzarishaji. ya kwa kwa magendo kuna athiri sana uzalishaji wa viwanda vyetu kwa sababu kwanza wanapunguza kiasi cha kawa inayopatikana. ya kwa kuwa, kuwa uzalishaji wa mkoa wa Kagera ni karibu tani elfu kwa mwaka mwaka 2013 14 Mkoa wa Kagera ulikusanya tani 1043 na tatu na kilo mia sita mbili peke. Mbi kuminane, mbili, mianane, na mbili pekee. Elfu 2014 15 ukalenga kukusanya tani 1001 2847.52 ingawa ulikusanya tani sitini na tatu na 500 pekee kwa kushindwa kufikia malengo ambapo ili makusanyo yaendane na uzalishaji inategemea na usimamizi wa mwongozo katika almashauri husika. Mkoa wa Kagera una almashauri 8 ambazo tofautiana katika kiwango cha uzalishaji wa kawa kutokana na idadi ya wakulima, hali ya hewa na usimamizi kulingana na jiografia ya mkoa usika kama anavyofafanua afisa biashara mkoani humo Isaia Tendega. Eh, hizi wilaya ziko tatu na mara nyingi huwa zinauana zinapishana pishana tu mwaka huu miongoza hii hii. Kielwa, Karagwe pamoja na muleba. ndio wilaya ambazo ni wazalishaji wakubwa wa zao la cacao. So, zao la kahawa linashindwa kuendelea kwa sababu ya kikwazo mojawapo wapo ambacho kinaonekana moja kwa moja kutoka kwa wakulima ni ile kuwa na tozo nyingi makato na hiyo michango lakini kikwazo cha pili ni ile bei kuwa ndogo inapelekea na yenyewe kutuendeleza Kwa la kahawa lakini jambo lingine ni zile mamlaka zinazohusika kutorudisha ile michango kwenye uzalishaji wa zao la kahawa kwa maana kwamba kama halmashauri inakusanya ushuru. Ni lazima tuone kwamba inarudisha kwa wakulima, kuhakisha kwamba wanaendeleza zao la kahawa. Lazima kuwepo na huduma za ugani, lazima kuwepo na pembejeo, free kabisa zipwe wa, wapewe bule kutokana na kile ambacho wamekichangia wame katika wa mapato kutokana na washaji waliofanya Kuna makato yanaenda mfuku wa, wa maendeleo ya, ya kahawa Tanzania. Inatakiwa na yenyewe ionekane moja kwa moja wapo wanunuzi ambao wamepewa leseni na bodi ya cacao na hapo makampuni pia ambayo pia ni ya kimataifa wanafanya kazi Tanzania wako pia Uganda ko ni yale yale na level nyingine ni wanunuzi mmoja mmoja ambao sio makampuni changamoto kubwa inayotokana inatokea katika hawa wanunuzi e, maelekezo yaliyopo na kwa mujibu wa sheria na sera tulizonazo kwamba mazao yote ni lazima yanunuliwe katika vituo ambavyo vimeainishwa na kwa kutumia vipimo sahihi tatizo linalojitokeza baadhi ya wanunuzi wamekuwa sio waaminifu wakinunua mazao haya ya na wanatumia nafasi ya wa. uwezo mdogo wa kifedha au masikini wa wakulima kununua mazao hata yakiwa hajakomaa ya nimetembelea halmashauri za muleba misheni na karagwe kwa lengo la kujua viongozi wake unaendelezaje zao la kawa ni ni Daudi King kwa halmashauri ya Mleba kila mwaka tumekuwa na tunagawa micha kwa wakulima ambao tunauziea tuna wanunua kwa bei nusu Halimashauri inachangia kwa mfano kama mtu anauza 500. Almashauri inachangia hamsini na mkulima anachangia hamsini. Sasa nahitaji kujua kwamba halmashauri nadhibiti vipi uzaji wa ya magendo nje ya nchi na kwingineko? Hii swala la ya kawa limekuwa changamoto. Halimashauri kama halimashauri tunafanya dola za hapa na pale za kushtukiza lakini bado ni changamoto. Hmm. Yeah. Nini kinafanywa na halmashauri ya misheni kuendeleza kilimo cha kawa? Ni sakuwa kimomajiaji na ushika. kwa mwongozo ambao tumepewa ishirini ya mapato yanayotokana na zao yarudi katika kuendeleza zao husika. Halmashauri jukumu lake la kwanza ni kwamba kwanza linapokea uh, nani maombi ya wanunuzi. Ngipokea ale maombi ya wanunuzi yanajadiliwa, alafu wale wanapata kibali wanapelekwa kwa ajili ya bodi ya kahawa kuwapa leseni. Kasa bodi ya kahawa hakishatoa leseni wale wenye kupokea leseni ya hizo kampuni mbalimbali zinatuambia mawakala wao watakao katika halmashauri zetu. Kwa hiyo wanafungua vituo na kuweka uh, vibao vya kuonyesha kwamba ni kampuni gani inanunua na inanunua. Sasa kutoka kwenye kituo uh -huh. uh -huh. kwenda kwenye sehemu yoyote ambako kampuni inataka kupeleka ndipo pale sasa kibali cha kusafirisha kinaingia. Pamoja na halmashauri kusimamia zao la kawa wakulima kulima wanaamini kuwa nguvu kubwa inaelekezwa katika kujipatia ushuru basi na kuwatafutia soko lenye uhakika inyali wa kilimo wenyewe wakibanwa zaidi na tozo zilizopo mashauri hayana uhakika kama itarudisha ita zile pesa kwenye zao la kahawa inawezekana almashauri sirudishe hata sumu moja kwenye zao la kahawa watumie pesa zile katika bajeti zi zao za kawaida kwa hiyo barama hizi zote mwisho wa siku anabeba mkulima utake usitake anabeba mkulima na ingawa mkoa unao wanunuzi 20 wanaotosheleza idadi ya wakulima kama na hivyo kufafanua hilo Isa yatendega afisa biashara ya mkoani huko uh, takwimu halisi hazipo lakini hawawezi kupungua 20 mm. yes okay. hao ndio ambao wamekuwa licensed na na, na, na, na bodi ya bodi ya kwa sababu labda tukianza na na na, na, na, na vyama vya vyama vya ushirika vya msingi tulivyonavyo katika mkoa wetu eh, sio chini ya vyama mbili ambavyo vimetapakaa katika wilaya zote mm. sasa hivi vyama ndivyo ambavyo vinaunda vinaunda vyama vikuu viwili chama kikucha KCU pamoja na chama kikucha KDCI na na kimsingi vyama vya ushirika havipaswi kununua kwa mujibu wa sheria ya ushirika havipaswi kununua kahawa kwa mkulima vyenyewe vinatakiwa kukusanya kahawa kwa mkulima ili kutafuta soko kwa niaba ya mkulima kwa hiyo kama vinanunua vinaenda kinyume na sheria ya ushirika unataka kumaanisha kwamba wanatakiwa kuchukue tu kabla ya kopa malipo baada ya kuuza ndipo yes na utakuta dhana ya kuanzisha vyama hivi vya mazao vya msingi ilikuwa ni kwamba wakati tunakusanya mazao kwenye vyama vya msingi kuna kuwepo na sako ambazo zinakopesha wale wakulima ndio ndio lengo kubwa wale wakulima wanakopa fedha ya kujikimu wakati ule wamekusanya mazao yao ya kitafutiwa soko kwa hiyo wanapokopa fedha kwenye sako si zao Mazao yao yanasubiria na, ya soko ambapo watapata bei nzuri. Kisha pata bei nzuri ndipo anapoja kulipa na wao wanarejesha pesa kwa misako ambayo walikuwa Hapa ninazungumza na meneja wa chama cha ushirika Karagwe KDCU CU Cooperative Union, meneja wa kiwanda cha Tanganyika Instant Coffee Company Limited Tanika, pamoja na afisa ununuzi wa kampuni ya Olam Tanzania Limited na katibu mkuu wa chama cha msingi Magata Yulehani Muleba wanavyoshirikishwa na kupewa vibali vya kuafikia wakulima mfanyabiashara anapata faida ya milioni 5 kwenye kila gari 10 hatitenga milioni mbili kwa ajili ya mageti hapotezi chochote kile kwa hiyo hizo kamari za ulinzi na usalama zimekuwa zikipokea rushwa mm. zimekuwa zipokea rushwa kabisa na tunakuwa wakati tuna na ushahidi kupata mfano kidogo tu naweza kupata mfano hai kabisa mm. tuna kama wiki moja iliyopita azipatikana uh, taarifa kwamba kuna gari ya kahawa iko maeneo ya Kenondo ilikuwa na mzigo wa magendo ile gari baada ya kutoa taarifa tukatoa kwenye almashauri usika kwamba kuna gari tuna kwamba inapakia magendo wale mabwana wakaifuatilia gari wakaikama akaikamata baada ya kuiikamata yalifanyika mazungurumu ambose hatukuwepo wakaomegaiachia same time ikapita gari ya olam ikiwa na vibali wa kuikamata. kuikamata iwe kama ushahidi kwa sababu hii nyingine walisha iachia. Kwa hiyo wakasema vio vibali vimeandikwa ni vibali feki. Ikabidi waipeleke Central Police pale Bukova. Lakini haikuwa ukweli kwa sababu hivi vibali vimeandikwa na ya Mleba. Na ilikamatwa kemu mmoja ambao ndio kuna godown letu. Kwa hiyo kwa changamoto hizo za kwamba hata wa taarifa tutafanyiwa kazi kama zimea, shina, tano tu. Ya changamoto zipo nyingi lakini tunashukuru serikali kupitia wakuu wa wilaya kwa kweli wanafanya kazi nzuri. Kwa maana ya kwamba wanajitahidi kudhibiti ubora wa kahawa changamoto kubwa ni ubora wa kahawa karagu na kiero kwa sababu si tunafanya sehemu zote mbili kwamba mtu asivune kahawa ambayo ni mbichi. mtu asifanye magendo ya kahawa mtaalamu anaitwa Deus Mgoro mjumbe wa bodi bodi ya Magata fio yeah. almashauri mnafanya nayo kazi vipi sasa ushirikiano ya kwa jioni almashauri ya uira kwa kokuri atoze kuyira kwa sababu mwaka jana tulipokuwa tunataka kuuza kawa zetu haya matatizo yalipata tulikuwa tukwenda tunabia ushuru basi wanatupa kibali mteja anapeleka kawa eh e, nikupa kibali kwamba kawa zinatoka hapa zinakwenda mahali fulani mm. nalipa tu wanawapa kibali kama tunaenda sasa mahali zilipokuwa zinakwenda sio kama zilikuwa zinakwenda kule kule ambapo mteja alikuwa anataka kwamba nizipeleka pale hiyo hatukujua pamoja na ushirikiano wanaoupata bado wanaona kuna kasoro ya usimamizi wa almashauri na kuendelea kubanwa katika kutozwa tozo kadhaa. Nimemtafuta Amiri Hamza ambaye ni mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa utafiti zao wa takri mwenyekiti wa bodi ya shirukisho la vyama vya ushirika nchini na anamiliki kampuni ya ununuzi wa zao hilo. Kuna kodi ya watu na hiyo serikalini, kuna michango ya mfuko ya nani ya uzeeni pension funds unachangia, kuna pei unachangia kuna skills development levy unachangia kuna mambo ya fire wanakutoza kuna mambo ya mizani watakago, watakapo watakapokuja kugonga inatozwa kuna watu wa mazingira watakutoza kuna kupimisha wafanya mafanya kazi na nini zote hizi ni gharama za biashara unapokununua sasa kahawa kule vilayani yes chakawa, walichonunua kila mwezi lazima wa lazima wauseme kwamba wamnunua tani kadhaa sasa zile tani wanapohesabia kwa bei uliotoa kwa mkulima upeleke, asilimia tano halmashauri ya wilaya sasa, mfumo mzima sasa wa wow. yeah kwa kununua kawa, ulivyo unafikiri na unakidhi mfumo uliopo wa kununua kwa mpulima natakiwa irekebishwe kidogo tu kama maharage yanaruhusiwa pote popote kwa nini kahawa isiruhusiwe mnapomkulima anapopanda kahawa mmsadaga ni tunampa kupanda kahawa anapotaka kuuza ndiyo anamwekea vipazo. Mlimo wangu umekuwa mdogo sana sasa hiyo kujua bei ya kawai Uganda utajua. Kwa hiyo anaangalia bei mpakani ni kiasi fulani. Anazunguka mara mbili pale na pikipiki anajua fulani atampa hii akirudi hapa anapakia fuso lake huyu mpakani mpakani mwaga. Msikilizaji kupitia uchunguzi huu Halmashauri za muleba, misenyi, Karago na Kierwa. zimekwama katika kumfikia mkulima kukosa maafisa kilimo katika kila kijiji kuwatoafikishia miche bora kuwatetea katika tozo na kushindwa kudhibiti magendo ya kawa jina langu ni Goduv Nevidastos ofisi ya mkuu mkoa okay mkoa umekubaliana na hiyo changamoto kwao kwa mfano sisi tunaweza tukajipanga kama mkoa umeona kubaliana na hilo lakini sasa ukakuta kule kwenye alimashauri zetu uongozi unakuwa legelege kwa mwisho wa siku walimashauri uongozi ukiwa legelege sisi kwa tutakuwa tunafanya kazi bure hmm. okay na, mza, zakaawa, ina za kawa ni ukwenda nje unazo za kawa zinazoenda nje hapana sana sana sisi hapa tunaangalia uzalishaji hmm. uliopo hapa hmm. nikisema za kazi hmm. nzuri nje katika almashauri ya muleba malengo ni kukusanya tani 1900 kwa mwaka ambayo wana kuwa ndicho kiasi kinachozalishwa mashambani lakini wanajikuta wa kidhibiti tani nne pekee huku tani 1500 zikiuzwa kwa njia isiyo rasmi kama alivyonieleza afisa udhibiti wa Kaawa Daudi Kingu mtunuzaji wa Kaawa huko upo mkubwa Statistiki kamili siyo rahisi kwa sababu hizo mara nyingi linafanyika usiku unaweza leo mkakamata mmoja mwingine mkasikia amekamatwa misenyi ila ni wamleba kwa hiyo ili swala ni ili swala la magenda ni changamoto na halina takwimu maalum kwamba unaweza kusema kwamba wafanyabiashara wa magendo ni wangapi mm, lakini lipo na linaendelea tunaendelea kuwaelimisha wafanyabiashara na kwa hii unataka kuniambia kwamba sasa kama halmashauri uh, imebaki na Kia Mungu katika kudhibiti swala hilo la magendo kwamba tuacha tu no tunapambana kwa kuwalimisha lakini pia tunapambana kwa kuakamata wale ambao hawataka kufata masharti mm ya kwa hiyo tunafanya hizi dola za kushtukiza usiku na mchana kwa tathmini yako sasa unafikiri kiwango kinachouzwa kwa njia za panya uh, kinazidi kiwango ambacho kinakusanywa cha kawaida kupitia sheria za kawaida kulingana na production kama nilivyosema mm. tunapata kilo milioni tisa, lakini unakuta kwa mwaka labda ambao tunazee chukua kwa mfumo lazim ni kilo milioni 4 zilizo baki milioni tano pale Zinatoloshwa kwa magendo lakini kuna zile ambazo watu wanachemsha kama kamani kwa hiyo inayotoroka ni nyingi na tunayokusanya ni kidogo ni kidogo hata hivyo mkaguzi wa KAA misenyi anaeleza sababu za kushindwa kufikia malengo kila mwaka kwa zaidi ya robo tatu ya malengo ingawa hali hiyo wakumba pia wanunuzi kama anavyoeleza meneja wa chama cha ushirika Karagwe KDC Cooperative Union nafisa na ugani wa kesi hii nshamba mleba. Kwa hiyo ni changamoto kubwa. Sisi tuna mipaka minga. Kanyigo ipo njia ambayo inafikisha ugani. Lakini pia wakiamua kupitia kwenye maji, kwa sababu zipo njia ambazo wanapitia kwenye maji pia kwa mitumbui au nini Kwa hiyo tunakuta kwamba matokeo yake zile kahawa zinapita kwenye mianya mingine pamoja na kwamba watu wengine wanadangamika kwamba hata kwenye biria zetu zinapita. Hatuwezi kusema si kweli au ni kweli kwa sababu hatuna ushahidi usipokuwa na ushahidi Usipo usha Usiseme chochote hiyo kama zinapita kwenye njia hiyo pia zitakuwa ni wadilifu wa mtu sasa nikitukisema tufanye hivyo tena kwenye njia ya kanyigu ina maana tuna create another five million kwa hiyo utakuta mwezi mmoja milioni kumi. inawezekana ushuru mwaka mzima tumepata milioni 29 27 makaja utumie milioni kumi kwa mwezi mmoja haiwezekani naitwa Dominic Shwagara, ni afisa ugani katika kituo hiki cha mazao chanchanba wakulima wetu ambao tunawashukuru katika vijiji vitatu yani na maana kijiji cha chenyewe kijiji cha rutenge na kijiji cha bunyagongo wakati mwingine wakulima inabidi watafute masoko yao kwa sababu wale kutoka nje siwezi nikasema nchi fulani lakini kuna watu ambao inasemekana wanatoka nje mm. eh yeah? mm. kahawa kwa bei ya juu kidogo au bei ile ile sisi tunahitaji kawa ambayo kwa kweli imechambuliwa ime sasa kama ni mkulima wa mnunuzi wa kawaida ananunua kawa ambayo yachambuliwa kwa bei ile ile eh, ina maana wakati mwingine tunaweza kukosa kawa sisi kama chama cha msingi wewe unakuta kituo chama cha shirika cha msingi kiko hapa lakini hapa kuna kituo cha mnunuzi kingine na hapa kina kituo cha mnunuzi mwingine na watu hata ningekuwa mimi au wewe una shida unataka upeleke mtoto wako labda hospitali anaumwa au unataka umpeleke mtoto wako shule. Sasa mtu anakuja na ile kahawa labda ina nyuzi 13.5 unasema uwezo kuipokea. Nunuzi mwingine anasema lete. Serikali jitihada ambazo wameonyesha za kudhibiti magendo ya kahawa kwa kweli waendelee. Je, kushindwa kudhibiti ununuzi rasmi wa kahawa kuna athiri vipi halmashauri na wanunuzi wanaotambulika? Nimemuuliza mwenyekiti bodi ya ukurugenzi takri Amiri Hamza na afisa biashara mkuu ni Kagera. Maana unapo wachia kahawa yako ikaenda nchi jirani, fedha za kigeni zinakwenda nchi jirani. Misada itakayopatikana itakayo kutokana na asasi za maendeleo zinazoleta kama zile NGOs na nini zinaleta misaada, wanaangalia ukubwa wa zao la kahawa, volume ya kahawa. Nakuta nchi jirani na ule mkubwa kwa pesa nyingi ya misaada inakwenda kule. Ukiwa na kiwango kidogo unaletewa pesa kidogo anasema nchi ndogo hiyo kwa kawa wakati kawa yetu ndiyo nakwenda kule pesa za kigeni ambazo ndiyo zilizengesaidia kununua madawa nini vitu vingine kuagiza kuagiza mafuta tunaachia na kwenda nchi jirani huko tunapata pesa za Tanzania eh madhara makubwa kabisa kwanza ni kiwango cha uzalishaji kupungua katika nchi karibia 50 na uzalishaji kutoka Kagera maanake wanapunguza kiwango cha uzalishaji wa kahawa Nakumbuka kwamba tunapozungumzia Kagera tunazungumzia kahawa na uchumi wa Kagera umeimarika kutokana na kahawa. Na ukishusha uchumi wa mkoa manayake contribution ya uchumi wa Kagera katika katika taifa Na yenyewe itazidi kupungua. Ikiwa changamoto zilizote zitashughulijiwa kwa wakati. Msikilizaji tumesikia namna usimamizi unavyofanyika na almashauri zikishindwa kutimiza malengo ya makusanyo kila msimu. Kama almashauri ya misenyi ilivyojiwekea malengo ya kukusanya tani 1700 lakini ikakusanya tani 365 pekee kwa mwaka elfu 2014-2015 na katika mwaka elfu mbili tano 2015-2016 ilikusanya tani 423 kati ya lengo lake la tani elfu moja na 1200 waliokuwa wamejiwekea hivyo tani elfu mbili na na saba hazijulikani zimeuza wapi katika miaka miwili pekee yale umo zenye gharama ya shilingi bilioni 2 Milioni 423 na 500 kwa bei ya shilingi 1150 kwa kilo tano, kawili kusani kilogram 300 na 15 na 6 ambazo ni tani 300 na 5 na tani moja kwa tani 1700 kutokana na tatizo ambalo bosi bila mageri alafu tani 428 na moja na lilikuwa mbili. Baraza ziliiga zitu. Bosi ya Kuereza yena bosi ya Liverpool ya, Wakati nikipata taarifa za maofisa wa almashauri hiyo, taarifa za makusanyo katika bodi ya kawa mkoa, zinaonyesha misenyi ilikusanyatani 510 na kumi Na kilo tatu na nane za kawa ya maganda kwa mwaka elfu 2015-16. Sambamba na hilo, wapo wakulima ambao nasema hawako tayari kuuza kawa yao kwenye ushirika hivyo kuonesha kwa malengo haya tatimia kama hakuna mbinu mbadala katika kuajali wa kulima ninaitwa Fredrick Kamara, kata Kanyigo e, wakulima wengi tunaziuza magende e, kwa hiyo ya yakauwa tunauzia kwa 1000000 yani mbaya itakauka mbaya meshakauka tunauzia kwa bei ya 1012 13 e, mimi naona serikali kwanza iongeze bei watendaji wao pili kama wakitaka watu wauze kawa katika kwenye vituo vya mazao, walete fedha kwa wakati ingawa hata kama ni kidogo. anakaa wakati mwana anapima tu na ana shida mtoto daftali na vitu vingine. Je? Wasimamizi halmashauri mkoa na bodi ya kawa wanatambua hiliyo na njia zipi za kukabiliana nayo? Wapo Waku, wakulima waliokata tamaa kutokana na kutuona umuhimu wa kuendelea kulima kwa sababu hapati manufaa kusudia. Hili ni kweli hata kama ni wewe unafanya kazi ukitegemea upate kitu fulani lakini kwa miaka nenda rudi umebimbua kwamba hakuna unachopata. Lakini serikali hii ya 1,000,000 imedhamiria kuhakikisha kwamba wale wote waliokata tamaa basi wanarudishwa moyo kwa kwanza kabisa mheshimiwa rais ametangaza kuenza kuzishuhulikia zile tozo ili ziweze kupunguzwa na ikiwezekana ziweze kuwa na sehemu moja ya makusani. Kukata tamaa ni kweli kupo na tunafahamu na hatari zake ni kubwa kwa hiyo kama kama ngazi ya mkoa ni rai ya mkoa kwa wilaya kiji na leta good kurugenzi mtendaji ya mashirika ya elimba utaratibu tunaufanya na ushirikiano ni mkubwa kati ya vyama vya ushirika na serikali juu ya kuinua e, ki, e, kiwango cha gharama ya kuuza zao hili la kahawa yeah ni kweli kwamba hiyo hali ipo na Bodi pia kwa na serikali ili jambo lifanyike kwa nyingi lakini siko kuomba kwa utaratibu wa wakulimo Kagera wala sio kwa maana kwamba ni ni magendo tu ni kama tabia wa Kagera na ile pia sio kwamba ni wakulimo wanauza ila kuna watu wa magendo ambao wanatoka pengine ndani ya nchi au nje ya nji kwa ajili ya kuona kufanya biashara ambayo ni, ni haramu labda na hali ambayo ipo uliyosema kama ni magendo wanuzi binafsi Bahati sisi sana, sana. ila kuna watu ambao hawana leseni wanaingia katika soko la kahawa kwa kununua kupeleka nje Utafiti wa kituo cha utafiti wa zao la kahawa nchini Takri unaonyesha kuwa mfumo wa usimamizi wa tozo zilizopo katika zao la kahawa unagaramia na mkulima kwa asilimia ili hali wafanya biashara wakibeba thelathini tu. Hali hiyo ikiendelea kuwashawishi wakulima Ubuza kawa yao Neswene, kwa magendo. No. Nimezungumza na mbunge wa Jimbo la Keroa bwana Innocent Sebabili bila kwate kupata maoni yake juu ya taratibu zinazofuatwa na almashauri yake. Lile jambo limekuja ni, ni la kisheria. lakini tunapo tu, tunaposimamia hizi sheria lazima tuwape watu elimu wananchi wa waache tuwape muda wajiandae na sasa hivi wanapouza kawa mimi sikubaliani na mwananchi kuuza kahawa nje. Kitu tunachotakiwa tufanye kwanza tujiulize kwa nini huyu mwananchi anauza kahawa nje? Lazima kwetu kutakuwa na tatizo. Sisi tuweke mazingira mazuri na, na mimi ukifuatilia kwenye michango yangu bungeni. Kitu nilichokuwa naiaambia serikali tunataka hizi tozo ziondoke minginezo kama hizi tozo haziondoki basi tumwambie mwananchi uwe huru kuuza kahawa popote badala ya kusovu tatizo unachofanya unajaza maaskari mpakani hizi sheria lazima ziangalie mazingira yetu huo usimamizi usimamizo almashauri kupitia serikali ya mkoa kwa kushirikiana na bodi ya kawa ambapo kwa mujibu wa tovuti ya mkoa Kagera ili kusudia kuzalisha na kukusanya tani kukusanyatani na, na mbili katika mwaka 2015 16 ingawa taarifa ya bodi ya akaa wa mkoa kiasi kilichokusanywa ni tani arobaini na 5 sabini na 77 na kilo 912 pekee huku jumla ya tani elfu arobaini na mbili, mia tisa na, ne, na kilo na nane hazijulikani zilipo ili hali serikali ya mkoa ikikosa takwimu sahihi kiasi asikina chopote. Hisaya e, tendega. ndio, e, ingawa siwezi kuwa na takwimu hapa sahihi, lakini wapo watu wamekuwa kikamato na wanawekwa ndani na wanachukuliwa hatua kabisa za kisheria. Njoo ni pamoja na kufungwa kwa sababu magendo ni uhujumu wa uchumi. Sasa kwa mujibu wa sheria ya uhujumu uchumi, mtu anapokamatwa kwa sasa hiyo, ni moja kwa moja anachukuliwa hatua ziutoa taarifa pale kwamba kwa mfano kule Kielwa kuna watu wamekamatwa wako ndani kwa sababu ya magenda ya kahawa na jitihada zinaendelea kuendelea kuhakikisha kwamba watu wana kamatwa zaidi yeah, kwa hiyo jitihada zipo na zinaendelea msikilizaji umesikia kwa tani nne za kahawa uzalishwa kila msimu mkoani Kagera ili hali inayodhibitiwa ni tani 1030 pekee kiasi kingine kikishia mikononi mwa languzi ukuu wa kulima wakikabiliwa na umasikini na wakati mwingine kushindwa kupeleka watoto wao shule kama mkulima huyu yule misenyi anavyotueleza tena rangu simforiani bukambu zamani sisi katika enzi zetu tulisomesha watoto kufuatana na mfuko wa elimu mtu kama hata anasomesha Uganda anasomesha wapi Kwayo, yu, wata, wata, wata kwa hiyo watu walikuwa na changamoto wapeleke kawa case hiyo angalau watapata msaada kutoka kwenye chama chao iko sasa hayo yote hamna. Kwa hiyo ndiyo maana unaona watu wana, wana, wana, wana kawa zao hivi. nami katika makala yajayo ambayo tutachunguza namna kawa inavyouzwa kwa njia magendo. Ni nani unahusika? Lakini je, inapitaje katika usimamizi wa almashauri unaotajwa kuwa kadhibiti?